Tizennegyedik fejezet 2010. USA. Észak-Karolina. Fort Bragg. Delta Force Aki megbánja, meginog, kételkedik benne, hogy itt a helye, az kihullik. Folyton ne szajkózom magamban, de piszok nehéz nem arra gondolni, hogy ez az út, amire léptem, kibaszott nehéz. Mivel Pollal a tesztjeink és a pszichológiánk is sikerült, Lehetőséget kaptunk arra, hogy jelentkezzünk a delta előszűrő felkészítésére, amin szintén túljutottunk. A rosta valójában semmi másról nem szólt, csak terhelésről és monotonitásról. Folyamatosan túráztunk, ami napi 50-60 kilométert is jelentett sok esetben. Ehhez hozzáadódott a térképismeret és egyéb fizikai képességek tesztelése. Szintidőket mértek napokon keresztül, és aki nem adta fel, tehát bent maradt. Azzal a végén közölték, hogy megpróbálkozhat-e a kiképzés első lépcsőjére fellépni, vagy Isten áldásával hazamehet. Fogalmunk sem volt, hogy milyen részidőket kell elérni a gyakorlat során, ugyanis ilyen jellegű információkat nem kaptunk. Éppen az volt a lényeg, hogy ne befolyásoljanak minket az elvárások, és azoktól függetlenül mindig a legtöbbet hozzuk ki magunkból. Tehát a szabály az volt, hogy mindent maximális fordulatszámon daráljunk le, és a saját határunk peremén mozogjunk. A parancsnok azt mondta, hogy nem hasonlítgatják egyes emberek részidejét, mindenkinek egyedi mércét állítanak fel. Fogalmam sincs, hogy igazat mondott-e akkor, de sikerült az első szintre fellépnem. Nem buktam ki, és nem is köszöntek el tőlem. Jelenleg az igazi kiképzésünk folyik, ami maga a pokol szor figyelmeztettek minket, hogy mi vár majd ránk. Fogalmazhatok úgy is, hogy akinek csak tudták, a kedvét is elvették tőle, hogy célként lebegjen előtte az elit katonaság elérése. Az elmúlt napokban, hetekben kezd értelmet nyerni, amit a pszichológus nő mondott. Mi szerint egy selejtes lélek pont az ilyen feladatra termett. Talán valamilyen szinten mindig is éreztem, hogy az vagyok. Olykor még kutatom is az okát, de nincs rá magyarázat. Bár apám katonai életmódja kisé megpecsételte az életünket, de szeretetben nőttem fel, és nélkülöznöm sem kellett. Sokszor megfordul a fejemben, hogy ott fönt az úr, akiben ezekben a napokban jobban hiszek, mint bárki másban, eldönti, hogy kit szán erre az útra, és pontosan olyanná formálja, hogy az meg is feleljem. Igen, csak így lehet mert a szüleimnek nem köszönhetem ezt az elbaszott lelkemet, ami képes a fájdalmat egyfajta motorra alakítani. Mint egy normális ember, próbáltam a jövőt tervezni. Célokat tűztem ki, de ezekben a napokban arra jöttem rá, hogy semmi sem számít, csak a jelen pillanat. Nem kellenek gondolatok, mert azok érzéseket húznak maguk után, és érezned tilos. Érnek külső hatások, amik fájdalmat generálnak, is, jönnek belülről sugallatok, amelyektől összeomlasz. Mindkettőt ki kell zárni. Futás közben gondolkodhatsz azon, hogy fáj a lábad, vagy éppen, hogy rohadt nehéz az a húszkilós zsák, amit terhelésként akasztottál magadra, de mi értelme van? Minek gondolkozni, ha a tested lefékez a saját határodnál? Minden egyes lépés után azon kattogni, hogy nem bírom tovább, meg kéne állni, fárasztó. Hidd el! Ha a véged közelében jársz, a lábad egyszerűen feladja, a gyomrod a sokrázkódástól préselni kezd, amitől elhányod magad, és ehhez nem kellenek vívódások. Amikor valaki melletted szentséggel és jajgat, akkor még rohadt sok ereje van. Ha viszont egy hang nélkül csuklik össze, akkor össze kell szedni, mert annak arra a napra annyi. A kiképzés célja az is, hogy elfogadd a monotonitást és kissé fásultá válj. Ez nehéz, hiszen folyamatos a fájdalom a dű és az elkeseredettség. A fizikai terhelésekről hallasz a de azt hosszas szenvedések után lehet csak megtanulni, hogy ne gondolj semmire. Emlékszem, anyám sokszor kérdezte pámat, amikor az elmerengve ült. Mire gondolsz? Az öregem egyszerű választ adott. Semmire. Anyám olyankor puffogva elvonult, hogy olyan nincs, hogy az ember semmire se gondol. Pedig van. Futás közben te vagy a homokszem a cipőd alatt. Te vagy az esőcsepp a fa a szél, ami épp a képedbe vág, vagy a kifújt levegőd sípolása. Sok minden lehetsz, de gondolkodó ember az nem. Nem tűzheted ki célként, hogy legyőzöl több hétnyi kínlódást, amikor egy perc túlélése is a kínok kínját okozza. Nem gondolkodhatsz hetekkel, napokkal, órákkal előre, mert feladni mindig egy pillanat miatt adott fel. Mindig csak egy bizonyos másodpercet kell legyőznöd, és ezek tevődnek majd össze órákká, napokká, hetekkét. Nem a végső célunk motivál, hanem az, hogy a feladás pillanatát legyőzzük, és ennek jelzője is van, amit megkapunk kitüntetésként. Bármikor, bárhol bevethető. Ez akarok lenni. A bármikor, a bárhol. Az ember, aki legyőzi a feladás pillanatát. Semmi több. Mert a pillanatok bármikor ott lesznek bárhol, és én a pofájukba röhögök majd. Hé, hey, asszol! kiált át nekem Pól. Nem. az. Ja. Mert hiába is válunk a feladat közben egy hatékony gépé, az agyunk később újra átél mindent és kívülről enged betekintést. Figyelj, Robert! Kurvára fáj a bokám. Én megdöglök holnap. Nem felelek, mert tudom, hogy nem is várja. Úgy sincs a testünknek egy olyan pontja sem, ami nem fáj. Az éjség vagy a kialvatlanság ezekre a fájdalmakra úgy nehezedik rám, mint egy jól megtermett gyermek az anyjára. Lehúnyom a szemem, de hiába a fáradtság, mindketten nehezen alszunk el. A kezem olykor megrándul, kapaszkodó után kap, és a lábamban is nagyot rúgok, mintha ezzel lendületet adhatnék a testemnek. A szemem kipattam, próbál meggyőzni arról, hogy most nem a vízben vagyok, hanem a vaságyban. A légzésem lassulni kezd, hallom, ahogy pól álomba merül. Sokszor csak másodpercek telnek el a teljes ébrenlét és az alvás között. Megszorítom a matracot, ismét behúnyom a szemem, érzem, ahogy a hullámok táncoltatják a testemet, és a sós víz folyamatosan az arcomba vág. Úgy feküd le aludni, hogy ébresztőnél minden azonnal a kezed ügyében legyen, mert sem időd, sem eszméleted nem lesz öltözni. Ezt már nagyjából a seregnél is megtanultuk, de itt volt már rá példa, hogy mocskosan, ruhában döltem el, és úgy is ébredtem. A hajunk kopaszra van nyírva, mert holmi tisztálkodásra vajmi kevés idő jut. Pol kiugrik az ágyból, és a szokásos üdvözlésével kezdi a napi kint. Faszomat! A szívem hevesen ver, az ébresztő hangos víjogása eljut lassan a tudatomig, miközben a testem már javában cselekszik. A kiképzés egyik kulcsa, hogy a katona megtanulja agyalás nélkül tenni a dolgát. Fontos a berögződés. Ezek a hajnali ébresztők szépen lassan elültetik bennünk, hogy csináljuk a dolgunkat, felébredni, majd ráérünk pár perc elteltével is. Tökéletesen végezzük a feladatunkat. Öltözünk, összekészítjük a zsákot, és ahogy kell, nem gondolunk semmire. Azonnal cselekszünk. Kirohanunk a barakból, fogalmunk sincs, hogy mi vár ránk, de az ébresztő nem volt kérdéses. Sosem hagynak aludni, mert a lélektörés a legfontosabb lépcső ahhoz, hogy valaki bedobja a törülközőt a fizikai erről létközben. Nagyon kevesen adják fel végkimerültség miatt, még akkor is, ha annak tulajdonítják a kudarcokát. A testünk addig végzi a dolgát, amíg az agyunk megparancsolja neki. Viszont ha azon kattogsz, hogy jobb lenne máshol, akkor neked annyi, mert a testet szót fog fogadni. A felsorakozás közben is leltározom, hogy minden nálam van-e, mert nem kérdés, hogy feladat következik. A lihegésünk hangosabbá válik, az ébresztő víjogása megszűnik. Az egyik kiképző tiszt úgy áll előttünk, mintha az éjszaka, az ő világa lenne. Látszik a vonásain, hogy nem aludt. Órák óta arra vár, hogy jól kibasszon velünk, és a halálnál is biztosabb, hogy az jól megy neki. Remélem kialudták magukat. Végig pásztáz minket, majd a csuklóján lévő órájára néz. Ha pirkadna, meg tudnám satszolni hány óra van, hiszen az ébresztők és egyéb tanulmányok jól belémsújkolták a természet képeit. Az évszakból, a hónapból és egyetlen fénysugárból megsatszolom mennyi az idő, de jelen esetben még sehol sincs a hajnal, így gyanítom, hogy jócskán az éjszaka közepén járunk. Ez elég nagy gáz, mert hosszú napunk lesz, ugyanis itt nem jár idő. Sem napközben, sem egyébként. Nincsenek szabad napok. A kiképzés folyamatos. Van egy jó hírem, hölgyeim. Az egyikük aludhat tovább, míg a másik cipeli. A legelső ember elé áll, és annak a képébe mondja. Innentől minden második kapja meg a bal kezére esőt, és irány egy kis menetelés. Por rám néz, kétségbe esett fejet vág, mert neki kéne cipelnie engem, de tudom, hogy a bokája baszakzik, ezért amilyen gyorsan tudom, magam mögé lököm, jelzem, hogy ugorjon a hátamra, majd feküdjön keresztbe a nyakamnál. Mondanom sem kell, hogy a zsák marad, ugye? Nyilván. Eszeveszett tempóban bontom a zsák száját, közben hallgatom. Nekem kell téged. Ne pöcsölj. Akkor egy kilométer sem teszünk meg. Kirántom a fejlámpámat, mert azon kívül nem sok mindenre lesz szükségem. Robert, ha észreveszik, nem fogják. Gyorsan mögém ugrott. Arra meg senki sem fog emlékezni, ki hol állt pontosan. Másszál. Rogyasztott térdel behúnyom a szemem, tűröm, hogy jól oldalba rúgjam, majd a fejemet előrelökve keresztbe lóduljon a hátamon. Nem először csináljuk ezt, ezért tudom, hogy a pokol vár rám, és bizony minden méternél a fülembe súg majd az ördög. Kövessék a kiképzőjüket. Aki lemarad, az baszhatja. Alig hallom az utasítást, mert Pól a fülemnél sziszeg, a tiszt meg sosem kiabál. Esküszöm néha mikrofon kéne a kezébe. Régen láttam olyan filmeket, amikben a kiképzés alatt úgy üvöltenek a katonával, hogy annak a dobhártyája is bánhatja, ez meg susmusolít nekünk. De mégis tudom, hogy úgy lesz, ahogy mondja. Aki lemarad, az baszhatja. Meglódulok, miközben magamban fohászkodom, hogy a holdpont minél hamarabb eljöjjön és túlléphessek rajta. Onnan már a világ végéig is elmegyek. Csak azok a másodpercek, percek, azok a pillanatok lesznek a démonjaim. A kiképző tíz percek alatt eltűnik, de ez nem is csoda, hiszen ő nem cipel a hátán plusz nyolcvan kilót. Ha elmersz aludni, ledoblak, érted? Pol felröhög. Majd erősebben feszíti a karját, próbálja a rám nehezedő terhet csökkenteni. Ha nem nekem kell tartanom, hanem ő kapaszkodik, akkor talán könnyebb lesz. Hogyan tudnék aludni? Olyan csontos, kemény a vállad, mint az ágyam vas része. Az izom az izompól. lihegem. Újra felröhög, nekem már nincs erőm. Hát akkor hajrá, Herkules! Mondom, ha elalszol, lebaszlak a picsába. Dehogy alszom, jövök neked egyel. Kevés olyan ember van, aki megérti, és elfogadja, ha a másik csak néma csendet kér. Pól ilyen. Olykor helyezkedik, felnyög, neki is fájdalmas a mutatvány, de az indulásunk óta csak akkor beszéltünk, ha az irányt próbáltuk bemérni. A nap felbukkan a horizonton. Mutatja, hogy a kín új napot hozott magával, és még messze van a vége. Ő még csak most kell. Én már a végét járom. 500 méter. Talán ennyi van még. És ami előre hajt, az nem az elmém, hanem a lábam. Semmire sem gondolok, csak teszem, amit kell. A kiképzőnk az otthagyott zsákjaink mellett csipőretett kézzel áll. Csak akkor szólal meg, amikor érünk hozzá. Arra sincs erőm, hogy Pólt ledobjam, vagy megvárjam, míg lemászik. Összecsuklok. Pól legördül rólam. A csontját és a combját nyomkodja. Rajtunk kívül senki sincs, de pár perc múlva megjelenik a következő páros, és a tisztünk arcából tudom, hogy a többiek elvéreztek. Öklendezni kezdek, de a hányásig nem jutok. Nagyokat nyelve, sóhajtozva csillapítom a rosszul létem, miközben próbálom egyenletesen venni a levegőt. Cooper, melyik a jobb, meg a bal keze? Tudja? A megszólításra mindnyájan felállunk, és amennyire csak tudjuk, vigyázva vágjuk magunkat. Igen, uram. Zihálom. Elém lép, kisé lefelé kell néznem rá. Pedig kurvára nem úgy tűnik. Már a kérdésnél leesett, hogy mire megy ki ez az egész, ezért feladom azt, hogy játsszom a hülyét. A válogatás és a kiképzés elején egyértelműen közlik. Mindent egymagad kell megoldanod. Nem kérhetsz segítséget senkitől, és te sem segíthetsz egy társadnak sem. Nem kérdés, hogy most ezt a szabályt áthágtuk, de mégsem érzem hibának. Ez volt az egyetlen lehetőségünk, uram. Miért is? smith fája fáj a bokája, ötszáz méterig sem ottunk volna. Ki nem szarja le, feladatot kapott, amit úgy kell végrehajtani, ahogy kapta. Melyik részét nem értette? Minden részét értettem, uram, de csak így tudtam végrehajtani. Átnéz porra, úgy tűnik, mintha nem is ráorrolt volna meg, hanem csak rám. Sose játssza a hőst, Cooper. Megértette? Nem játszom a hőst, uram. Még közelebb lép, érzem a kávé illatát, amit valószínűleg pár perce fogyasztott el. Ha maga lesz szarban, maga kap lövést, akkor nem veheti át mások feladatát. A bajtársiasság lényege, hogy mi magunk is bajba kerülhetünk, és számíthatunk valakire. Tehát csak hogy értse, az volt a felállás, hogy maga kapott egy lövést. De persze maga olyan rohadt kemény, hogy még lőtsebbel is maga vitte ki a társát. Nem válaszolok, ő alaposan végigmér. De ha ennyire kurvára a topon van, akkor kapja fel újra a társát és rongyoljon vele még pár kilométert. Mi van? Baz meg nem már, így pusztulok el. Uram, éljenek a hősök, hagyj faképnél. Egy ideig nézek utána, majd felveszem az állást, amiben por rám tud mászni. Tetves élet.